За життям приємним і гарним. Але це вже плани на далеке майбутнє. На саму платню не дуже розженесся. І з боку, не як у людей, жодної халтурки. Хіба списані книги тещі на розпал. Усе залежить від роману. Бачите, і згодилася моя писанина. Якщо не безсмертя, то хоч машину матиму. Ще раз процитую народну мудрість, краще синиця в жмені. Але, звісно, дурень думками багатіє. Ще романи не дописав, а вже гроші лічить. Ще хто знає, як зубаті критики приймуть книгу, якщо й побачить вона світ, почнуть у всіх газетах у жву цькувати. Тоді, хоч стихівки тіка й засміють. А як ще начальство обласній відділі культури подивиться, знаєте. Можна і посади позбутися. У нас такі страхополохи. Потягнешся до зірок і землі не матимеш. За двома зайцями біжиш, жодного не спіймаєш. Але така вже доля моя. У всі часи нелегко було в красному письменстві працювати. Десь біля третьої години під вікном захлинувся власним ревом мотоциклетний мотор. І через Іванову кімнату до свого кабінету пробіг, не привітавшись, гуляй вітер. Рюкнув дверима, за хвилину різко прочинив їх, ніби хлопчисько, що грається у суворого дядька. Уюю, всі макати матеріали номера до мене. Він завжди, коли толк з Іваном Горшки вдавав, що цікавиться і керує газетою. «І зберіть ред колегів в моєму кабінеті», – зеркнув на годинник. «За п'ять до четвертої». Загатний відверто посміхнувся. «За п'ять до четвертої». Гуляй вітер завважив той іронічний посміх і знову ще сердитіше грюкнув дверима. Самозакохана дибнота, подумав Іван, грається у вишуканого адміністратора, а потім півзасідання торочитиме анекдоти. В загадну навіть поліпшився настрій, хоч знав, що зараз наред колегії стоятиме його питання з за помилки в передовій. Він завжди бадьорішав, коли бачив гуляй вітра. Кольори залежать від тла. Коли хочеш милуватися собою, вдало підбери тло, вдало підбери тло. Дурниці, невже гуляє вітер? Наважиться щось змінити в макетах? Я на все плюну, хай верстає сам. Підвівся, потер в долоні, збуджено пройшовся по кімнаті, і ледве не зіткнувся на порозі з хаблаком. Аж відсахнувся. Заметишнею він трохи забув. Зумів забути вчорашній програш, ранкову сварку, і зараз був неприємно збентежений. Андрій Сидорович мовчки обминув загатного, постукав у двері редакторового кабінету. На його блідім дуже серйознім обличчі якось дивно і незвичайно виблискували маленькі очі. Уже пізніше загатний зрозумів, що його здивувало. В обличчі сумовита відреченість від чогось дорогого, вимріяного, фанатична рішучість в очах. Щодо фанатизму, це вже Іван Кирилович вигадав, сповідаючись мені наступного вечора. А відчувалося, що загатному дуже хочеться пригасити в самому собі враження від хаблакового вчинку. Ніякого фанатизму в очах Андрія Сидоровича я не помітив, лише – Глибока впевненість була, що чинить він правильно. Але про це згодом. Я зайнятий, буркнув гуляй вітер. А вибачте, я на хвилинку. Дуже ввічливо, але твердо мовив хаблак. Я хотів тільки сказати. Зараз про цуцика вріже, здогадався Іван. Двері лишилися прочинені. Хворі, та й годі. Коли що увімкнеться. Йому раптом дуже захотілося, щоб Хаблак підтвердив редакторову версію щодо Миршового песика. Я хотів лише сказати, що ваш суцик не породистий, а звичайний вуличний. Повірте мені, я над цим знаюся, я в Бійську три роки доглядав за псами. Довгу-предовгу хвилину гусла тиша. Іванові навіть шкода стало гуляй вітра. Приємно жаліти ближнього, тоді забуваєш про себе хоч на одну мить. Араз я заяти, ви що не бачите? вириснув гуляй вітер і з гуркотом переставив на середину столу чорнильне приладдя. Ви що не бачите?